İbranilərə Məktub 6. cı Fəsil Bunun üçün, Məsih barəsindəki iftidai təlimi geridə buraxıb, kamilliyə doğru irəlliyək. Ölüm gətirən əməllərdən tövbə eləyib, Allaha iman etmənin təməlini, vəftizlər, əl qoyub təqdis etmə, ölülərin dirilməsi və əbədi məhkəmə haqqındakı təlimin əsasını yenidən qurmaya. Allah izin verərsə, bunlara da əməl edəcəyik. Bir dəfə nurlanmış, səmavi ənamdan dadmış və müqəddəs ruha şərik olmuş, Allahın xoş kəlamını və gələcək dövrün qüvvələrini dadmış olduqları halda, imandan dönənləri yenidən tövbə edəcək vəziyyətinə gətirmək mümkün deyil. Çünki özləri Allahın oğlunu yenidən çarmıxa çəkib rüsvay edirlər. Dəfələrlə üstünə yağan yağışı içən və kimlər üçün işlənirsə, onlara faydalı bitkilər yetişdirən torpaq Allahdan xeyir-bərəkət alır. Tikan və qanqal yetişdirən torpaq isə yararsız və lənətə yaxındır. Onun sonu yanmaqdır. Lakin, ey sevimlilər, Biz bu cür danışsaq belə əminik ki, vəziyyətiniz daha yaxşıdır və xilasa malik olursunuz. Axı ah Allah, ədalətsiz deyil ki, əməlinizi və onun adı ilə nüqəddəslərə əvvəldən və indi də xidmət etməklə göstərdiyiniz məhəbbəti unutsun. Ümidin verdiyi tam eytimada nail olmaq üçün, axıra qədər hər birinizin eyni səyi göstərməyinizi arzulayırıq ki, Siz tənbəl olmayasız, amma vəd olunan şeyləri iman və səbirlə irsalanlardan nümunə götürəsiz. Allah İbrahimə vəd verdiyi vaxt, adına and içmək üçün özündən üstün birinin olmadığına görə, öz varlığına and içərək dedi, Sənə mütləq xeyr dua verəcəyəm və nəslini çoxaldacaqım. Eləliklə İbrahim səbirlə gözləyərək vədə nail oldu. İnsanlar özlərindən daha üstün olanın adına ndi və sözlərini təsdiq edən ant hər iddiaya son qoyur. Eləcə də Allah vədin barislərinə iradəsinin dəyişməzliyini daha açıq-aşkar etmək istəyərək öz vədini antla təsdiqlədi. Belə ki, qarşımıza qoyulan ümidə bağlanmaq üçün Allaha sığınan bizlər Allahın bunlarda yalan danışması qeyr-mümkün olduğuna görə iki dəyişilməz şeydə onun vəd və andında böyük təsəlliyə malik olaq. Can lövbərimiz kimi möhkəm və sarsılmaz olan bu ümid məbədin pərdəsinin arxasındakı iç otağa daxil olur. İsa İlk olaraq bizim uğrumuzda ora daxil oldu. O Melkisedek vəzifəli əbədi baş kahin olmuşdu.